și în și pe pământ, tată, și Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 260. Textul biblic din care ne vom adăpa sufletele în setate după Dumnezeul cel viu se află, iubiți ascultători, la Evanghelia cea după Matei, capitolul 28, din care pentru început vom avea versetul 17, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și apoi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom deplasa în continuare la celelalte versete care îl urmează. Înainte însă de lecțiune anunțată, vreau să vă spun și dumneavoastră pățania la o barză și la un om. Amândoi erau cuprinși de patima lecomiei și de afuratului. Și să vedeți ce au pățit. Mai întâi să vă spun despre barză. O bază a văzut odată de sus din vârful casei o bucată de carne pusă la frig, jos în ograda gospodarului, unde și-avea cuibul. Bietul om făcea și el un grătar. Cuprinsă de lăcomie și de ispita hoției, barza se repezi jos, luă carnea în joc și o în cuib la puișorii ei. Dar peste câteva clipe cuibul versei era în flăcări, căci de carne se lipise un tăciune aprins, care a ars și cuibul și puișorii. Biata de ea! cu o bucată de carne furată, barza și-a pierdut și casa, și puii. Știți, așa se întâmplă și cu oamenii care fură, căci un lucru furat aduce cu el în casă nenorocire și uneori chiar pierzarea casei. Vai de cei ce cred că pot trăi din furt. Și v-am spus că am auzit ce a pățit și un biet om. Ia să vedeți dumneavoastră ce a pățit un om care a făcut la fel ca barză. Într-un ziar, era scrisă următoarea știre Un țăran din făgetul Bănățean A venit la un pălărie din Deva Cu două pălării Pe care le-a dat negustorului zicând Ah, iartă-mă te rog Iată Îți aduc aceste două pălării Pe care ți le-am furat la târg M-am lăsat dus de ispită și le-am furat Dar de când le-am adus acasă Toate nenorocirile au căzut pe capul meu Mi-a murit nevasta Am pierdut o vită mi s-a îmbolnăvit feciorul și multe altele. Înapoi în ceea ce am furat, nădăjduie să mă ierți și să scap și de alte necazuri. Negustorul desigur l-a iertat și omul s-a întors ușurat la casa lui. Iubiți ascultători, așa se răzbună păcatul hoției. Cu hoția și cu minciuna nu poți realiza nimic. Vai de cei ce cred că pot răzbi cu păcatul acesta în lume! Se știe că diavolul înainte de a deveni diavol a fost un înger strălucitor și el, din lăcomie, a vrut să fure locul care se cuvine numai lui Dumnezeu și cu ce s-a ales a fost trântit jos la pământ și va fi pedepsit o veșnicie întreagă. Toți aceia care mânați de el, caută să minte, să fure, să uzuri pe locul altuia, nu pot să aștepte decât acela sfârșit tragic, groaznic, Veșnicul Chim, dacă chiar și aici pe pământ, nu se poate aștepta decât la nenorociri, cum am văzut și pe bietul țăranul acela din făgetul bănățean. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai adus izbăvirea de lanțurile minciunii, ale furtului, ale înșelării și ne-ai dat harul și puterea, ca într-o lume a minciunii și a stăpânită de satan, să trăim liberi, să trăim cinstiți, curați încrezându-ne în tine. Ajută-ne, te rugăm, ca ascultând la mesajul de astăzi, să căpătăm mai multă încredere în tine, cei care nu te-au primit să te primească ca și un izbăvitor, iar noi care te-am primit să trăim prin tine, pentru slava ta veșnică și bucuria noastră fără de sfârșit. Amin. tre și cu nuș nu fi jumătate în soare și altă jumătate în nor, nu fi jumătate în soare și altă jumătate de fapt, aceasta e caracteristica diavolului. Diavol vine de la un cuvânt compus din două rădăcini, dia și bolos, care înseamnă a arunca în două părți. Toți aceia care merg duminica cu Dumnezeu și în cursul săptămânii cu satana, care merg duminica cu cuvântul de cinste și de sfințire în gură și de adevăr, iar duminica merg cu înșerătorii, cu umblarea după lucrurile pământești, toți aceștia sunt mânați de diabolos, care aruncă în două părți. Duminica cu Dumnezeu și săptămâna cu El, cu interesele lui și cu Satan. Vai, toți aceștia nu au de așa așteptat decât aceea soartă ca lui Satan, iadul. Doamne, ferește-ne de așa ceva pe toți. Iată ce citim despre unii care s-au întâlnit cu Domnul Isus imediat după Înviere, adică ucenicii Lui, cum îi găsim în versetul 17 de la Matei 28. Citim. Când l-au văzut ei, i s-au închinat. Dar unii s-au îndoit. Iubiți ascultători, închinarea este primul lucru pe care trebuie să-l facă omul credincios când vede pe Dumnezeu adevărul său. Când nu te închini, te îndoiești. Nu toți văd pe Isus de aceea nici nu se închină cu adevărat, în și în adevăr. A vedea pe Isus înseamnă a vedea felul lui de-a fi. Și încă ceva. Ca să-L vezi pe El, trebuie să-L cunoști mai dinainte, prin credință. Platon spune așa, cunoașterea este recunoașterea. Noi ne întoarcem la obârșie. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, îl recunoaștem repede când îl întâlnim. Oile lui merg după El pentru că îi cunosc glasul, ne spune Ioan la 10 cu 27. După ce vezi pe Isus, felul lui de a fi, îi te închini, adică te predai lui. Da, când mergi unde-ți Domnul Isus, când asculți de el, îl vezi și poți să îi te închini. Adevărata închinare în Duh și în Adevăr, așa cum o prescrie Domnul Isus, o aduc numai aceia care au ajuns să vadă pe cel nevăzut, aceia care au trecut de hotarul materiei. În împărăția Duhului, aceia care au ochii duhovnicești sănătoși și deschiși. Există o treaptă în scara credinței, de unde poți vedea deslușit pe Dumnezeu și lucrările sale duhovnicești. Cine a atins această treaptă, este cu adevărat liber de materie. Dar orice credincios adevărat, care a început să se suie pe scara credinței, trebuie să ajungă aici. Cu cât te urci mai sus pe scara credinței, cu atât mai din pe totul, și binele și răul, și adevărul și minciuna, și pe Dumnezeu și diavolul. Scara credinței începe întâi cu treapta auzului. Spre exemplu, la Roman 10 cu 17 spune, credința vine în urma auzirii. Dar cine nu mai rămâne numai pe prima treaptă, este încă tot firesc, tot nepocăit, tot neluminal. Sfântul gura gură de aur, spune așa. Auzul nostru este mai greoi la învățat decât vederea, căci ne înmagazinăm în suflet așa de exact ce auzim, ca ceea ce vedem cu ochii. Dezlipirea de materie, adică pocăința adevărată, vine numai când ai ajuns pe treapta vederii a scării credinței. Spune Iov, urechea mea auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cenușă. Vedeți, treapta vederii din scara credinței este de neapărată trebuință de atins. Altfel, nu putem ajunge să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Iar altă închinăciune și altfel de închinător, el nu dorește, după cum ne spune la Ioan 4 cu 23. Așadar, când l-au văzut ucenicii, s-au închinat. Cum ar putea un orb să urmeze drumul cel drept? Cum ar putea un orb, din punct de vedere duhovnicesc, să urmeze drumul adevărului și să facă lucrarea adevărului? Cum ar putea el să ajungă în templul adevărului ca să poată să se închine în dușina în adevăr? Misticul creștin, Evagrie Monahul, spune așa, Dacă vrei să te închini în duși în adevăr, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nor care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Cu cât ne dezlegăm de materie, cu atât vederea noastră duhovnicească ni se limpezește, cu atât ochii noștri duhovnicești se deschid mai mult. Toate închinările care nu se fac de pe dreapta vederii din scara credinței, sunt false. Cine umblă prin vederea lucrurilor materiale, n-a ajuns nici măcar pe prima treaptă a credinței, auzul. Vederea duhovnițească este atât de departe de vederea fizică, încât niciodată nu se vor întâlni. Firescul cu duhovnicescul sunt două stăni, atât de îndepărtate una de alta, încât nu este punct mai îndepărtat în univers. Cine dorește să se închine în dușin și în adevăr, acela va trebui să se urce mai întâi pe treapta vederii duhovnicești din scara credinței. Față de această atitudine a lor, ia să vedem ce poziție ia Domnul Isus la Matei 28 cu versetul 18. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ceea ce putem să vedem aici este că întâi apropierea de cineva și cu inima, apoi vorbirea, apoi pătrunderea în adâncime a adevărului. Tot ce are Fiul a primit de la Tatăl. Și tot ce face El este după planul Tatălui. Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl, face și fiul întocmai. Mi se spune la Ioan 5 cu 19. Sau în altă parte, nu caut să fac voia mea, spune Domnul Iisus, ci voia tatălui care m-a trimis. Dacă Domnul Iisus spune despre sine că nu are nimic de al său în lucrarea tatălui, ci totul i-a fost dat, cu cât mai mult noi, oamenii, care am fost chemați în lucrarea Lui Dumnezeu, avem nevoie de plinătatea Harului Ferului, de darurile Duhului Sfânt, dacă vrem să săvârșim lucrarea Sfântă. Cu cât mai mult avem noi nevoie de o lepădare desăvârșită de tot ce e al nostru sau al altor oameni, dacă vrem să slujim în lucrarea Lui Dumnezeu. În lucrarea Lui Dumnezeu, suntem primiți numai dacă renunțăm la noi înșine, la uneltele noastre, la talentele noastre și să primim tot ce ne-a pregătit Dumnezeu. Domnul Iisus a venit în această lucrare a Tatălui înarmat cu tot ce este al Tatălui și anume, cu voia Tatălui, cum scrie la Ioan 5,30, judecata Tatălui, îmi spune la Ioan 5,22, el a venit și cu planul Tatălui, cum vedem la Ioan 5, cu 19, El a venit cu puterea Tatălui și așa mai departe. De aceea El spune, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ. În măsura nevoii pe care o avem, primim totul de la acela în slujba căruia suntem. Domnul Iisus a primit tot, pentru că El era una cu Tatăl. Și noi vom primi tot dacă devenim una cu El. Care împărat pământesc ar îmbrăca și ar înarma un ostaș din tabăra vrăjmașă? Păi bine, bine. Nici Dumnezeu nu dă darurile sale la vrăjmașii Lui? Dumnezeu nu înarmează pe nimeni cu putere și apoi această putere să se întoarcă împotriva Lui și a lucrării sale? Domnul Isus ne spune... Toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ, adică puterea de a birui și lumea duhurilor și lumea materiei. Cine are putere în cer, adică în locurile cerești, are putere și pe pământ. Întâi trebuie să fii în stare de cer, adică să ai felul de a fi al cerului și apoi vei putea fi folositor pământului. Dacă biruim duhurile din locurile cerești, biruim ușor și trupul, și pe și văzuți. Puterea ne este dată, noi trebuie doar să o primim lepădându-ne mai întâi de noi, căci nu avem unde să o punem pe a Lui câtă vreme suntem plini cu a noastră. Dacă ne lipsește putere, s-o cerem. Ea ne va fi dată cu prisosință în măsura lepădării de sine, în măsura credinței sincere și în măsura nevoii lucrării lui Dumnezeu. Cine are un alt plan, adică planul să risipească pentru el, pentru scopurile lui, aceluia nu-i va fi dată putere. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul Isus, cu atât vom primi de la el toate darurile cerului, pentru ca să le cheltuim spre slava lui și spre propășirea lucrării sale. Vom deveni și noi ca el, împărați și preoți, stăpânind și aducând jertfă necurmată. Toată puterea mi-a fost dată. Și nouă ne va fi dată, iubiților, dar trebuie să avem o inimă care să o primească. El nu-și dă darurile sale unei inimi firești. Întrebarea este, cum e inima mea? Dar ata iubitule. În continuare, Domnul Isus în versetul 19, spune, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Se știe că oaia naște oi, lupul naște lupi. Niciodată cât va fi lumea aceasta, lupul nu va naște miei. Fiecare specie se înmulțește după felul ei. În același fel, stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicește. Ucenicii Domnului Isus fac, adică nasc ucenicii ai Domnului Isus. Copiii Lui Dumnezeu fac copiii Lui Dumnezeu. Lumina naște lumină, viața naște viață. Un copil al diavolului nu poate niciodată să dea naștere unui copil al Lui Dumnezeu. După cum șarpele nu poate naște un om. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta e porunca Domnului și dorința Lui. El are nevoie de ucenici numai ucenicul poate imita pe maestru. Ucenicul este atent ca să prindă cu mintea și cu toată ființa lui tot ceea ce face maestrul și apoi să facă și el la fel. Semnul că un om este ucenicul Domnului Iisus nu este știința și vorbirea lui evanghelică, ci trăirea și lucrarea lui. Dacă cineva trăiește și lucrează ca maestrul, arată că este ucenicul lui. Un alt semn al ucenicului Domnului este faptul că face și el ucenici pentru Domnul. Ucenicul face ucenici și nu îi face numai dintr-un neam, ci din toate neamurile și din toate grupările religioase. Nu cei care se dau drept slujitori ai Lui Hristos sunt adevărați slujitori, ci aceia care arată în viața lor pe Hristos și felul Lui de a fi. Aceia care trăiesc cum a trăit Hristos, aceea arată pe Hristos, nu aceia care trăiesc în lux, în chefuri și în. Nepăsare. Ei nu slujesc pe Hristos. Adevărații ucenicii lui Hristos slujesc fără plată, ei slujesc pentru că nici nu pot altfel. Acesta e felul lor de a fi. Aceasta este însăși expresia vieții lor. Soarele luminează și încălzește pentru că nu poate fi altfel. Iar pentru lucrarea lui nu pretinde nicio plată. Ba mai mult, fie că e lăudat sau bagiocorit, el tot aceea slujbă face. Mi-aduc aminte, iubiți ascultători, cu mulți ani în urmă era prin 1970 și ceva când a trebuit să mă mut într-o casă pe care am cumpărat-o și avea un chiriaș. Chiriașul acesta a fost foarte necăjit că eu m-am mutat în casa aceea. Și ori de câte ori mă vedea, ridica ochii în sus și înjura toată oștirea cerului, stele, soare, lună și ce era. Mă gândeam mereu, Doamne, ce-o fi având el cu stelele, cu luna și cu soarele? Și în decurs de câteva luni a rămas orb și la scurtă vreme după aceea și a dat sfârșitul deși era om în toată puterea. Soarele, luna și stelele pe care le înjura au rămas mai departe în funcțiune dar bietul de el s-a dus în negura nopții veșnice. Mare atenție, toți aceia care pentru lucruri de nimic se leagă să înjure lucrările lui Dumnezeu. Adevăratul cenic al Domnului Iisus slăvește lumina și umblă în lumină. El slujește fără încetare prin însă existența lui și nu se gândește la plată așa cum nici soarele nu se gândește la plată. Totuși plata va veni pentru ucenicul Domnului Iisus, negreșit, în ziua cea mare a Un rege arab vorbi odată sfetnicilor săi în felul următor. Dați cu tărui om simbrie dublă, fiindcă îl văd mereu venind la curte, gata să împlinească orice poruncă și orice slujbă cu dragoste, pe când mulți dintre curteni s-au la petreceri, dând uitări în datoririle lor. Auzindu-l un a zis... Însuși Dumnezeu de pe tronul său ceresc, înaltă asemenea pe robii săi. Duceți-vă și faceți ucenici. nu membri într-o adunare, nu savanți avanți între ale teologiei, nu predicatori vestiți, nu preoți, nu scritori și nimic dintre acestea. Dacă cineva este ucenic și primește apoi și un dar deosebit, e cu atât mai bine dar mai întâi să fie ucenic al lui Isus. Acesta este semnul care îl deosebește de ceilalți oameni. Duceți-vă și faceți ucenici. Aceasta este o poruncă de care atârnă viața. Unde nu este înmulțire, acolo viața se stinge. Ucenicul lui Hristos trebuie să facă ucenici noi, altfel viața lui Hristos pe pământ se stinge. Cel care este ucenic, și nu face ucenici, curând se stinge și el. Numai făcând pe alții ucenici, te menți și tu ucenica lui Hristos. Ucenicii făcuți de tine sunt frații tăi și împreună cu ei vei purtea biruitor luptele duhovnicești. Un proverb din cultura normandă spune așa. Dezverit, adică fără apărare, îi este spatele celui care nu are frați. Ideea aceasta este mult mai limpede arătată în psalmul 127 cu versetul 5, unde citim Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu lor la poartă. Duceți-vă și faceți pucenici din toate neamurile. Niciun nem să nu scape! ci toate să aibă reprezentanți în Biserica lui Hristos. De remarcat este faptul că nu toate neamurile vor fi făcute ucenici ai Domnului, ci din toate neamurile vor fi făcuți ucenici. Adică nu toată lumea va face parte din Biserică, dar din toată lumea, din tot cuprinsul ei, se va alege un număr de oameni care vor alcătui trupul lui Hristos, această ceată deosebită din multele cete de mântuiți. Căci nu numai ceata bisericii, turma mea va fi mântuită, ci vor fi multe, multe cete de mântuiți în casa Tatălui, așa cum ne este arătat la Ioan 14, cu versetul 2. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Un misionar care a adus cel din tâi Evanghelia, unuia din cele mai sălbatice triburi de negri, își făcuse cu multă trudă în clima aceea ucigătoare, o colibă și începuse cât putea mai bine să istorisească negrilor de acolo despre mântuitorul păcătoșilor. S-a îmbolnăvit însă greu și săptămâni întregi a fost între moarte și viață. Însănătoșindu-se, s-a apucat să învețe mai bine limba străină, deși era foarte slăbit ca să poată să le spună și mai departe vestea cea bună. Au trecut astfel câteva săptămâni când frigurile l-au apucat din nou și l-au aruncat la pat. A înțeles atunci -a murit, că clima de acolo este pentru el un pericol de moarte. Și când în zilele care urmau atacul nefrigurilor se mulțeau, negri au înțeles și ei că albul acesta nu poate să trăiască între ei. Au văzut însă cu mire că albul a rămas mai departe acolo. Într-una din zile a venit la el căpetenia și l-a întrebat. "Maasa, care înseamnă de ce? Misionarul a arătat atunci spre cer și a zis așa mi-a poruncit stăpânul meu. Da, stăpânul ne-a poruncit iubiților să facem ucenici. Cine nu se supune nu este urmașul lui Hristos. Duceți-vă! Ogorul nu vine la noi dacă noi nu ne ducem la el. Duceți-vă și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După ce oamenii devin ucenici prin credință și pocăință, credința vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu, atunci urmează botezul ca o pecetluire a lucrării lăuntrice. Logica e simplă. Întâi omul devine ucenic, apoi primește toată rânduiala din casa maestrului. Nu se poate întâmpla invers. Întâi primești chemarea ca să fii ucenicul Domnului, apoi ești botezat. Cum să fie botezat unul care nu vrea să fie ucenic? Și de ce să fie botezat? Îi folosește la ceva această practică? Iată întrebări care cer un răspuns bine gândit și după logica arătată în Cuvântul Mântuitorului. Nu-i bună rânduiala Domnului Iisus? Cine are curajul să spună? Botez înseamnă afundare sau cufundare. Să cufundăm pe oameni în Dumnezeu, în Hristos, în ascultarea de Cuvântul Lui, aceasta e singura lucrare, la care suntem chemați să o facem pe pământ. Domnul să ne ajute! Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 260 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, care este penultima lecțiune din Evanghelia după Matei. În programul viitor 261, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom asculta ultima lecțiune din Evanghelia scrisă de către Matei, sub directa călăuzire și insuflare a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. După aceea, cu voia Domnului și tot prin bunăvoința dumneavoastră, toți care veți avea bunăvoința și plăcerea și bucuria de a asculta la programe, vom începe în continuare un studiu tot din Noul Testament, respectiv Evanghelia scrisă de către Apostolul Luca. Acest evanghelist îl prezintă pe Domnul Iisus dintr-o altă perspectivă, care ne va oferi nouă învățături deosebit de frumoase, de plăcute și tot atât de folositoare și necesare pentru aflarea adevărului. Domnul să ne ajute pe toți să umblăm în adevărul, în lumina adevărului pe care am primit-o și umblând în lumina aceasta, ne va duce din treaptă în treaptă în lumini tot mai mari, până când vom ajunge la lumina cea mai mare care este El și cu El vom împărăți pentru toți vecii. Amin. O Domnul să mergem înainte, o Domnul să se stinge morminte, cu el biruim oriși când. când. totul se stinge-n morminte, cu el biruim oriși Oricât de-ndârșită e lupta, Cu Domnul Isus biruim. Cu El biruim, cu El biruim, Oricât de-ndârșită e